Avui no podem emetre el programa en directe perquè s'està canviant la taula de mescles, la taula de so de l'estudi. A continuació, pots escoltar un resum de l'Eco de la Vall de setembre i octubre 2019, acompanyats de bona música. El proper diumenge, a les 5 de la tarda, el magazín sonoracologista de la Vall d’Hostoles, l'Eco de la Vall, tornarà en directe a Ràdio Les Planes. L'eco de la vall a Ràdio Les Planes. Eh, bona tarda a tothom. Primer m'agradaria bueno, eh, donar les gràcies a tota la gent que hi ha aquí, perquè per mi és un goig veure tanta gent aquí aplegada per parlar precisament o debatre sobre la pagesia,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 per aquesta, aquests indicadors di que d'alguna manera ens diuen que les explotacions tanquen, que el sistemas' velleix, que no hi haurà joves i ja que els joves com seran. però bàsicament perquè em preocupava la part de l'alimentació, que jo crec que, que no ens la podem oblidar quan estem parlant de que hi ha una nova pagesia i que ja en són' produïint, bàsicament perquè ens han d'alimentar. evidentment passen moltes altres coses.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 Passes temps A les fosques amb total mos segueguem sapent Jo he perdut el nord per all ha en cerca De sapienes destí sense Per aquest terra de una llum de referència i prou. S'observat que s'ajusten massa per tenir un pas així fràgil. Començaran un dia nou, se suposa que teniu que fugi d'aquí. D'aquelles llums d'ignorants d'aquells planetes but it was transparent. t'acompanya, sempre te diu la veritat, però tu estàs a sort, tu no has perdut el nord, la vida està molt cara per qualsevol debilitat. La teva cara sàvia, la teva peix tan blanca, a tu t'agrada córrer tan jove i nerviosa, estan por hoy no moscos sempre injust injustament no m'serà com ningú ona alt, chúts vages et que fusi de fi. Si de càlles ni us tem ignorans d'aquells planetes transparents. Si de càlles ni us tem ignorans planetes transparents. leigo de la Vall a Ràdio Les Planes. I, i, i no han tingut protesta consciència i no tenim encara consciència d'això. Però ara ara que dius això la, dels, dels nitrats, no, bueno. Aquest bueno. Per els nitrats, sí, que, que, bueno, la, Ara ja estan aquest aquesta nova ordenació, eh, aquesta nova norma està dient d'anàlisis de eh, sòl i els nitrats que necessiti la planta que tu sembraràs en allà, no, no més que no puguin anar en la capa freàtica. Perquè la, la comarca veïna, a l'altra banda del Cuisacabra tenim Osona i sabem que... I no la... és la comarca veïna, perquè des que hi ha l'Eix Transversal, les cubres well, de Purins passen amunt i avall de l'Eix uh -huh. Transversal, que fa cap a Brunyola, per exemple, o cap a Riu o de tants El 50% o no, el 50 i escaig cent dels aqüífers a Osona estan, estan contaminats per nitrats. I és, de, I és debut a la quantitat descomunal i gegantina de, de Purins que, que s'utilitzen per abonar els camps i que s'infiltren perquè és amb líquid com es netegen aquestes macrobranges. Llavors, clar, hem d'assenyalar que no pot ser que hi hagi macrobrang macro, macrobranges i jo el que de fer és deixar de menjar eh, aquest fuet de les macrobranges. Ho sento, no... O sigui, no puc queixar-me de les macrobranges i de la contaminació dels aquífers si segueixo comprant el fuet. Però el, qui té la responsabilitat és l'empresari que està muntant macro, macrobranges per enviar la carn de porca a Xina o per enviar la carn de porca a Europa o als Estats Units, on sigui El que no pot ser és que tu quedis sense esmorzar per no menjar-te el teu fuet, o que tinguis un problema de consciència perquè t'anàs menjat un Això és el que no toca Diguéssim, aquí hi ha un problema real estem parlant de tants percents és igual els tants percents estem veient que estem fent les coses malament però i el sector porcí? Què vols tocar, el sector porcí? Tu la força que té el sector porcí aquí a Catalunya o el, el tema eh, econòmicament el que no, molt... Home, aquí a Bolog tenim un esforçador que, el... ah, que segons sí. diuen ells mateixos són 13.000 porcs cada dia es diu 13.000 porcs cada I dia o frigorífics de Costa Brava de Riu de Llots, o l'altre que hi ha eh, el mateix, que també una altra cosa que em vaig trobar aquest any, queixes de que hi havia camions de porcs que prenien el sol aquell, el aquells de juny que hi havia una temperatura de 41% 41 o 42 graus de temperatura al carrer, d'uns camions de porcs parats era esperant d'entrar a l'escorxador. Alguns d'ells ja tenien dutxes i els, els, els dutxàvem, però molts d'ells no. I l'escorxador, entrant porcs, entrant porcs allà, el seu ritme tenia una dotzena, poder ben bé no, entre la mitja dotzena i una dotzena de camions, donant voltes per allà a la vora perquè, esclar, eh, els camions no estiguin parats al sol amb aquests porcs. Escolta, dius, si veus que la previsió era clara de que faria aquella calor, per què no redueixes una mica i dius no, uita, que farà tanta calor i no volem tenir els porcs patint aquí al sol doncs demà aquest camió i aquest camió no vingueu no, no, tirant endavant igual, per què? perquè uh, és com a pagès, de el pagès, els esquemes són els de la indústria els esquemes uh, la vida pagès abans què era? la vida amb equilibri amb la natura i hi entrava tot, els que, sigui, que sigui, tot, el bolets, la cega, el bestiar, tot caça, el que vulguis i entrava tot ara, no, els, els esquem, ara pot haver-hi un productor de llet pot haver-hi un productor de porcs pot haver -hi un... són els esquemes de la indústria de la revolució industrial i eh, acabarem sent feliços el no doctor amb aquestes que hem de canviar perquè realment pel tema de, eh, com en parlaves del canvi climàtic és prou seriós és prou seriós com perquè diguem què fem? Què fem? Continuem així? Avui, demà, l'altre, l'altre? Mm. Eh? Però és clar, no, no, eh, sempre estem sent el petit que ha de reciclar el plàstic perquè... El, no. perquè... no, i, i mentre estem a Fukushima s'estan plantejant de tirar tota l'aigua la, radioactiva que ja no saben on guardar-la, no? Eh, estem, eh, estem, una, una crubilla, estem en una cruïlla, estem en una cruïlla. Bueno, Xavi, un últim missatge. Tu optimista o pessimista? Optimista, sentit? 100%. Sí? Sí. Sí, sí, sí, molt optimista soc. Que la vida continua i que, bueno, si ens trobem amb això és perquè és per nosaltres, si ens ho hem de mirar de cara i no, no, no girar-nos i sortir corregent. Quina ser el canvi que volem, encara que uns tenen més responsabilitats que els altres, almenys no. la nostra acció... Més responsabilitat que jo no hi ha ningú que la tingui, uh -huh. perquè és la meva i tinc afrontar la I no la puc opiar. Aquest setembre participaràs a la vaga del clima, saps quin dia sí, és? Sí, el 27, no? És el 27? Deu ser el 27. Molt bé, és una vaga mundial pel clima. Sí, cert. Que ja arrenca uns dies sí. a no, he vist la Greta amb l'Obama, que, que es donava la mà, els he vist. No, no em treguis el tema perquè jo cada vegada tinc menys clar. Bueno, no, sí. La Greta Zumbert, sí, aquesta... No, vale, D'acord. Aquesta noia... Ha... és que ho tenim tot barrejat. Sí, eh? sí, has, has parlat va? els mitjans, has parlat és tot, tot un magma que... que, que no sé uh, a veure jo no em puc resistir a, a no dir, sí, no, sí. no, no dir res sí, sí que pots veure, sí, aquest, pot aquesta, aquest adolescent ha creuat, creuat l'Atlàntic amb un balé que és de la família reial de Mònaco vale? sí. o sigui, to, tots sabem que Mònaco és un parell fiscal però, però és que més enllà d'això aquest balé és propietat de la família de Mònaco del príncep Albert o, o com se digui sí, no és un model de sostenibilitat monaco no és la referència ni, ni el soci ni el grup d'Afinitat amb el que jo és no sé que tampoc és l'objectiu ella l'únic que fa és visualitzar-se per al tema del clima o sí, vol sí, estar no. bé no, i, i potser té la capacitat d'assumir les contradiccions que implicarà aquest repte, que seran molt grans més que, que jo mateix i que moltes persones perquè per mi perquè hem de ser puristes o hem d'intentar aconseguir el 1,5 graus i mira tu, 1,5 graus de calentament ja estarà bé, no, no anem a més. Saps què vull dir? Tot, tot aquests reptes... Però és que, ostres, jo si m'ho mires amb graus de calentament no sé pas com ho No, miri. et vinc a dir que es pot ser més ambiciós o menys, I, i tal com es pot ser més o menys ambiciós, també doncs pots, bueno, fer les clim climate actions, les accions climàtiques i que el departament de, de màrqueting i de corporació social de les empreses doncs, diguin que estan participant de de la solució de l'emergència climàtica, i ens posaran de patrocinadors a les Nacions Unides quan hi hagin xerrades sobre canvi climàtic. No? Sí, a, la, a la qual s'hi desplaçaran no sé avions. No? No, no, no vull dir que, que les empreses que estan provocant el canvi climàtic ens volen fer creure que són els que celebraran el, el canvi climàtic. No, dia... Haurien de ser-ho, deixant, deixant de fer el que fan. Diguéssim. Sí, però clar, és màrqueting, no, no deixaran de fer el que fan. Abans d'ahir, Repsol... Doncs patrocinava una, un doctorat o, o una qüestió educativa a la Universitat de Barcelona. A veure, o sigui, Repsol no pot patrocinar ni, ni, pot, ni pot auspiciar un, un estudi científic sobre el canvi climàtic. Em no pensar ser. en els estudis científics que es feien sobre les zones de telecomunicacions hmm. perquè vaig viure una temporada que em van posar una antena a casa. L'eco de la vall a Ràdio Les Planes. Vull dir que l'ésser humà que sóc jo ah, okay. eh, eh, és, tot, és tot possibilitat. Però com a persona. que com, com a persona que, que afecta tot el meu entorn. Mm. Et veies més tancat amb un montant. Jo no sabia de què anava la vida. Va. Jo no sabia de què anava i ara el comprendre més les coses és d'una satisfacció increïble, in, insospitada, insospitada. Clar, però és que aquesta actitud, segons quines persones que poden estar més o menys eh, condicionades, limitades, coartades, obligades per la seva feina, per la seva educació, per la seva presó, en presó a nivell de consciència com a nivell material de molts tipus, tot això fa molt difícil que es puguin portar a terme aquestes transformacions això que després és tu, és el necessari per poder fer aquest canvi la transformació és personal n'hi havia un que poguessin canviar el món i va estar fent ONGs va estar per aquí per allà, activistes, el que fos i com va ser vell, va, va veure que diu, va dir, diu, ostres, si en de dedicar-me a canviar el món, m'hagués dedicat a canviar-me jo, mm. com hauria canviat tot? Mm. I, i, I la sí, cosa sí. és aquesta, jo, jo eh, tot això que parlem de, de les multinacionals, del camp climàtic, tot això, aviam, ja, jo, jo, la meva obligació és fer-me responsable de mi mateix i tirar-me endavant, de la millor manera que sàpiga, i des, descapdallar-me les, les possibilitats que tinc. Mm. I eh, Fent això, fent això és la màxima aportació que puc fer que es vol dir comprendre les coses que vol dir... És un primer pas imprescindible És que tot això altre les, les mancances, les presons que parlaven o que sigui només és el marc on et desenvolupes tu com a persona i, i essencial és com et desenvolupes tu com a persona et desenvolupes o no et desenvolupes vas prenent decisions la vida. les teves possibilitats les has portat al límit o resulta que t'estàs visquent una mediocritat i que ja t'estàs quiet i bé? Ties.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 Ecològic embolicat amb plàstic Sí, no? això no és una contradicció no? També tornar al que es feia abans no? per evitar plàstic, doncs comprar més de granel ajudar a que els petits negocis facin canvis i comencin a vendre granel que cadascú porti la seva bossa o el seu, el, el, el seu tàper o l'envas que vulgui per, per anar a comprar i deixar de comprar amb envasos amb, per tot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 L'eco de la vall a Ràdio Les Planes. Soc la Carme Rubio i molts de saludos a la Ràdio Les Planes i que ho fent bé així com ara ho feu. Per fer un col·lagi veure una mica el, el que la coxarxa pues, es porta entre mans, que és el que...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 Mucha gente también que fa hace terapias, eh, masajistas, eh, también tenemos un colectivo importante de artistas, músicos, eh, cervezas, casi mm. <laughs> todos los cervezas, casi todos de La Garrotxa están a la coxarra, no todos, pero casi todos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 y ene creixa a las horas una de las preguntas que han fan algún cop també ah, pero no es pode amb aquesta moneda no es pot comprar gasolina no no es pot comprar gasolina ni volen que es compri perquè tenem que el nostre model no pot estar basat tan mal amalus de, de, del combustible fósil.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 Modeles col·lectivos fuera de la individualitat con la cual funciona el sistema consumidor actual. Mm. ¿no? El teu coche, la tuya moto, el teu No hay que crecer.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 a diferents parts de, del territori de, de les comarques catalanes i a ecoxarxes també. A Catalunya n'hi ha unes 25 o 27 eh, de Unió que han es ja. aquests anys i malauradament moltes d'elles han quedat aturades per falta de dinamització bàsicament o perquè potser hem vist en no, les'pericies d'aquests anys que que els nuclis de població bastant habitats eh, costa de que funcioni, no? eh, està funcionant molt millor a, a, a, a comarques eh, amb producció més primària o, on, on, és, on és fàcil tenir uns productes més de primera necessitat i, i fer-los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 Actualment n'hi doncs, eh, han unes 5 o 6 coses que funcionen bastant bé ja durant uns anys i, I fins a on es pot replicar aquest model eh, és un debat que a vegades tenim eh, perquè clar, aplicar això a nivell mundial com aquell que diu, tampoc...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 libros ni prosa y no sé verbos ni adverbios sé que amor igual a rosas y sé de tus ojos negros sé que amor igual a rosas y sé de tus ojos negros porque yo tengo la vida tengo la vida tengo la vida en las manos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 el transport marítim ha pres el control de la nostra societat. És una baula essencial en la cadena de subministrament que es mou invisiblement per saciar-nos la set de consum. El transport marítim és omnipresent, però ens passa desapercebut. Of a motor vessel, uh... Aquesta bellesa fa més de 300 metres de llarg. El propietari és alemany, però porta una bandera de Libèria. La tripulació està formada per només 20 homes capaços de dirigir aquesta ciutat flotant sense cap més ajuda. En els contenidors, 80.000 tones de productes transportats des d'una punta del planeta fins a l'altra en nom de milers d'exportadors. Quina veritable història s'amaga darrere d'aquesta indústria? Quin impacte té en el medi ambient? I com influencia les nostres vides? el transport marítim ha tornat a barrejar les cartes. Avui dia, les distàncies ja no existeixen i un simple producte com una jaqueta és el resultat d'una corrosió planetària. L'etiqueta um, you know, fabricat a es limita a indicar l'última etapa d'un llarg viatge. El cotó arriba als Estats Units, però es va teixir i tenir a l'Índia. Els botons es van fabricar al Vietnam, de plàstic recollit d'Europa, que es va processar a la Xina. S'han recorregut un total de 48.000 quilòmetres, més que la circumferència de la Terra, i tot això pel preu d'un tiquet de metro there's something wrong with equation. Obviously there are hidden costs that the consumer is not paying L'equació té els seus secrets i pot plantejar algunes preguntes. Com pot podria aquesta indústria un transport a un preu tan baix? Hi done, sir. Morning. What Are... Yeah, well, we Sota estrictes mesures de seguretat, el transport marítim treballa al re de la societat. I aquesta impenetrabilitat té un nom. Els transportistes ho anomenen seguretat marítima. 60.000 vaixells transiten sense parar per les rutes de navegació del món. Són la circulació sanguínia que alimenta una maquinària mundial que subministra 7.000 milions d'humans. Si el 90% del que es fabrica o s'extreu del planeta es transporta per mar, com pot ser tan invisible la indústria del transport marítim? ports because the ships have got bigger and they need more water in which to berth they've got further out so you can't have ironically no podem veure els vaixells perquè s'han anat fent cada cop més grans the ships get bigger and bigger and bigger and it seems as though there no limits now there's no record el triple E és un nou nat a la família del transport marítim, amb 400 metres de longitud, l'equivalent a quatre camps de futbol. Podria contenir una filera de 10 Airbus A320 o la Torre Eiffel, o per què no, el Titanic mateix. Però la seva especialitat és portar contenidors. 18.000 en cada viatge. Si els poséssim tots en fila, el resultat seria una serp de de 120 km. Com més pot transportar un vaixell, més baix serà el preu del transport marítim. Juntament amb l'economia d'escala, hi ha un invent que ha contribuït en gran mesura a reduir els costos del transport. El contenidor. Més de 500 milions de contenidors transiten pel món cada any. 500 milions de contenidors d'acer de dels quals no en sabem gairebé res. Uh, so, uh, uh, L'expedidor mateix omple i segella cada contenidor abans que es porti al port més pròxim i es carregui en un vaixell. Un cop arriba a destí, el contenidor, encara segellat, es descarrega i es porta al destinatari. I llevat d'excepcions, només l'expedidor i el receptor saben què conté. El contenidor és el cavall de Troia perfecte per evitar els embargaments i alimentar els conflictes armats o les organitzacions terroristes de tot el món. Cada port és un buit en el sistema de defensa nacional. Després de l'11 de setembre, els Estats Units, juntament amb els seus aliats, han posat en marxa una política d'inspecció per escanejar el 100% dels contenidors. En la realitat, les coses són una mica diferents. Just 2% of all the containers in the world are inspected. Yeah. In my view, you don't need to increase the number of containers being inspected ja sigui per avesives o per indiferència. Les autoritats i els neviliers tanquen els ulls. És un altre símptoma de la generalitzada ceguesa marítima. Escoltàvem eh, la introducció d'aquest documental titulat eh, Freightnet, el preu real del transport marítim. És un documental dirigit per Denis de i una producció coproducció internacional amb la participació de Polar Star Films i TV3. One of the biggest container shipping companies in the world. In fact, the biggest is, is Maersk, which most people on the street haven't heard of. But it's absolutely enormous. It's got it has the revenues of um, Microsoft. It's extraordinary really. if you could imagine the equivalent of the software industry without knowing anything about Steve Jobs or Bill Gates this is a bit like shipping now it's like a very very important part of global trade uh, but unlike software or most other sectors we know almost nothing about the companies that run this this business falta de transparencia o un truc de màgia de dimensions gegantines capaç d'amagar tota una flota i una indústria dominant. Les companyies marítimes i els seus líders eviten els focus d'atenció. Mouen els fils del comerç mundial remotament, des dels centres financers d'Europa i Àsia, els dos continents on hi ha establertes el 90% de les companyies la facturació anual supera els 500.000 milions de dòlars, més que els ingressos totals de la indústria aèria. Això converteix el transport marítim en un pes pesant de l'economia mundial. Most of them are privately owned. Most of them are family businesses. We are dependent on a, on a very private, in both senses, industry els magnats principals del planeta. Aquesta gent mou els fills de la nostra societat i 7.000 milions de consumidors depenen de les seves companyies. Així i tot, la majoria en desconeixem els noms i les cares. John Fredrickson n'és un exemple. Aquest noruec té una fortuna de 15.000 milions de dòlars i el seu estil de vida, malgrat que no és com ho publiciten, és com el d'una estrella de rock. No posa mai un peu als vaixells, i viatja en jet privat als paradissos fiscals on tenen seu les seves companyies. In that sense. Fredrickson té la flota de patrulers més gran del món. La majoria de les seves companyies estan establertes a les bermudes i transporten la meitat del cru que s'extreu al planeta. Però fins que no es demostri el contrari, això no és cap crim. Als anys 80, li va tocar la loteria per primer cop durant la guerra entre l'Iran i l'Iraq. En convivència amb el règim de l'Aiatolà, el jove empresari va posar el seu primer petroler a disposició de l'Iran i va permetre que el país, que estava sota embargament, continués venent petroli i finançant armes. Més tard, va sortir als mitjans a Noruega. Presumptament, havia robat petroli dels seus clients per valor de 10 milions de dòlars per abastir els propis vaixells i cada cop el nabiliès es Si alguns nabiliers troben la manera d'esquivar la llei, és perquè el sistema els ho permet. It's very easy for unscrupulous owners to slip out of the the boundaries of of law and justice. And the reason they can do that is is the flack. Aquesta bandera també rep el nom de bandera de conveniència. Gràcies a ella, el propietari pot aixecar un vel de secretisme al voltant del seu negoci i desapareixer del sistema legal del seu país d'origen. Un cop és en alta mar, a 200 milles nàutiques de qualsevol costa, el vaixell està subjecte a la legislació del país de la bandera que porti. Així tot, la majoria dels vaixells grecs, japonesos, xinesos i alemanys estan registrats a Panamà, l'Ibèria, les Illes Marshall o Mongòlia. D'aquesta manera poden evitar la legislació del seu país d'origen, una decisió que els pot recompensar molt. For example, et un simple tros de tela peut compenser beaucoup. Vous avez des chaînes de la l'ensemble des économies si vous passais pas un pavillon de complaisance, économie fiscale, sociale, technique, vous pouvez dans le cas extrême avoir jusqu'à 65 d'économie sur votre frais. En la frenètica carrera per reduir costos, els neviliers han trobat en aquestes banderes el recurs principal. Cada any es reuneixen a fires de banderes de conveniència, on els països, que fan ofertes de regulacions dèbils, promouen els beneficis de les seves banderes i tanquen acords de negoci entre còctels. En la recepta màgica del transport marítim de baix cost, la bandera és un ingredient clau. Però lluny dels que prenen les decisions, la conveniència té els seus efectes secundaris a la coberta dels vaixells, on viuen aïllats un milió i mig de mariners que són víctimes d'aquest joc trucat de banderes. La llum de conveniència és una bona fràcia perquè són convenients perquè pots emploiar qualsevol persona que vulgui. L'eco de la Vall a Ràdio Les Planes. Bueno, per una banda, eh, els usuaris són els que compren a les empreses, per tant, si els usuaris compren empreses locals i empreses que fan circuits de distribució curts, eh, aquí hi ha el gran canvi, no, dels usuaris, o sigui, dels consumidors. Però, eh, com deia abans, els polítics tenen una gran responsabilitat en fer que això vagi endavant aquest canvi de model. De cap, a, cap a una economia més local més circular eh, perquè eh, els, els polítics poden mm, posar taxes o poden mm, fer legislacions que afavoreixin tot el que és eh, producte local eh, producció sostenible i en canvi desfavoreixin i facin pagar pel preu que toca totes aquelles empreses que eh, doncs, fan transports internacionals i per tant contaminen més, que porten productes a més a més de baixa qualitat, que han estat produïts amb, amb sistemes molt agressius, no? Eh, clar, o sigui, a nivell de política ambiental s'ha de regular això, s'han de, de, de fer polítiques contundents cap a fer un canvi, cap a una producció sostenible. Eh, els usuaris tenen el, el poder, i els polítics tenen l'obligació moral i ètica de, de produir això. Mm -hmm. Mm -hmm. Molt bé. Tu creus que arribarem a temps? O, dit-ho manera, perquè jo crec que a, a, a temps arribem justet, però, va, siguem optimistes i pensem que sí que ho podem fer, i en qualsevol cas, com dieu en el vostre manifest, siguem el canvi que volem, no? Doncs intentem fomentar aquestes economies locals, però, clar, després aquests models també van bastant a cop de decret i a cop d'interessos macroeconòmics no? mm -hmm. això ho, ho canviarà l'emergència climàtica perquè no hi haurà un altre abans que es pugui haver planificat seran valents els polítics per imposar aquests canvis serà, serà la societat qui els imposarà jo ara, veig aquests tres, tres aquests tres protagonistes no? la societat com a poble, mm. les admi administracions, als diferents nivells I després la, els interessos econòmics mm. Ens posarem d'acord els tres nivells L'emergència climàtica s'imposarà com, com una crisi que obligarà a fer aquests canvis no És que la crisi ja la vivim des de fa temps sí. És una crisi ecològica i social e -ecològica, eh, és ecològica és evident, eh, però econòmica encara en s'aguanta, no? Bé, bueno, s'aguanta pels pèls. De fet, ja, ja no s'aguanta, però l'avant la està a l'UBI, no? Uh, i, I es va aguantant com es pot, però aquest model uh, social, econòmic, no funciona. Uh, S'han creat moltes desigualtats, s'ha creat un impacte al planeta brutal, no? Doncs això és una crisi que ja fa temps que tenim, però que ara es comença a despertar consciències, perquè, també és una crisi social... Doncs hi ha tot un moviment eh, que està despertant eh, un moviment, a més a més tot aquest sector jove de Fridays for Future mm. aquestes organitzacions juvenils que estan doncs, despuntant cap a una futura, un, una futura doncs canvi un futur canvi no sabem com serà aquest canvi no sé si serà una revolució social mundial o o', o serà un eh, bueno, un canvi més, més com ho diria més suau eh, i la gent gentia fent canvis i els polítics també no sé jo jo veig un futur doncs eh, no crec que canviem de seguida, perquè per, molt, per exemple la setmana passada hi va haver la, la de l'emergència climàtica. La vaga pel que... però, Quanta gent canvia d'hàbits? Bueno, és un degoteig de gent. Van canviant coses, però és molt lent, no? No sé, podria ser que hi hagués una, una revolució mundial per, per canviar les coses i podria ser. No ho no descartem, no? Perquè la crisi és molt forta. I a veure, l'emergència climàtica... clara clar, s'ha ficat l'etiqueta d'emergència climàtica. Però fa 30-40 anys que se'n parla de, de canvi climàtic i de canvi global, perquè canvi climàtic és una cosa més però és que el gran problema és el canvi global que és alteració dels cicles biogeoquímics, el nitrogen, el sofre um, uh, canvis dels usos del sol uh, uh, sobreexplotació d'aigua contaminació d'oceans plàstics uh, per tant, és un canvi global um, la translocació d'espècies o espècies bueno, espècies exòtiques uh, invasores tot això forma part de tot aquest model global, de globalització insostenible totalment i el, el tema del clima és una cosa més, però tenim tots els altres temes i fa molts anys. Sí, el, el, aquest panell de, de Nacions Unides ja ha fet tres, tres informes que han tingut bastanta difusió i que se parlat, encara que sigui... Uh, cadant-se amb els titulars i esbiaixant una mica el, el contingut de fons com aquest de la carn, no? que ens deia aneu de menjar menys carn. Mm, Tampoc era exactament aquest el missatge del, dels científics, però les bueno, Nacions Unides està explicant crec que bastant bé la situació, però clar és molt complexa com afecta una cosa a l'altra. No? Jo sóc pessimista en aquest sentit. En tu, Joan, formes part també de l'agrupació naturalista i ecologista de, de La Garrotxa, mm. amb qui possiblement parlarem la, la setmana que ve, aquí el programa. Mm -hmm. eh, I com ens apuntaves, doncs clar, la crisi és, és ecològica i, i és la que, la, la que provoquen... O sigui, els humans han creat la crisi ecològica i la crisi ecològica implica aquest, aquest augment de temperatures. Ja. Llavors, Uh, això també el, hauria de ser suficient no? per, per fer-nos veure que, que ja estem amb molt poc marge de maniobra per, per realment posar-nos a fer els canvis que, que faci falta jo no sóc gens pessimista soc molt optimista sí. perquè pitjor que ara no podem estar o Si sigui, el, el món eh, l'hem portat cap a una situació de caos i de crisi tan forta que pitjor no pot estar el que passa que nosaltres personalment i poder l'espècie humana, podem patir unes conseqüències bastant brutals. Però a mi el que em preocupa és el model que estem fent i com estem tractant a doncs, nosaltres mateixos al nostre entorn cada dia. I, I pitjor que això crec que ja hem tocat fondo. I, I ja no ho farem, pitjor que això ja no ho farem. Per tant, sóc optimista en què hi haurà canvis positius, perquè la gent agafarà consciència i, per, i perquè eh, sortiran mesures de política ambiental que facin també un canvi de model, no? Soc optimista. Mm, sí, sí, perquè és que no ens queda més. <ríe> no, no, està molt bé, està molt bé. I, i, i crec que la gent està canviant la consciència. El que passes que són canvis molt lents. Avui, per exemple, he salgut una notícia que doncs, la cooperativa La Fejera de Iogurts, a partir d'aquest proper any, treu un nou model de iogurt envasat en cartró i un, un sistema de de compra granel no? Una empresa d'aquí la comarca que... Sí, són bastant bons. Que té molt de volum. <ríe> són doncs com... bons productors i molt bons especialistes en màrqueting. També s'ha de bueno, dir que... Clar, és que, que tota empresa ha. Ha de ser bona especialista en màrqueting. Les empreses per la sostenibilitat. O sigui, la mobilitat ha de ser molt bona en màrqueting, perquè si no no farem res. Sí, I, volem, I volem, diguéssim, triomfar en l'ecologia. Hem de triomfar en l'ecologia. Mm. I... Ens hem d'adaptar, com deies tu abans, no? s'han de, de buscar amb TIA la demanda o crear les demandes perquè el món vagi cap aquí, no? un món oncològic. Mm. <ríe> jo deia que soc pessimista, però és una manera de ser crític. No? Yeah. Potser hauria de dir a partir d'ara que soc crític. I, i que, és, que seria potser més, sí, crític. més optimista no? Crítics ho són molt sí. <ríe> Crec que s'ha de ser crític ja per, per, per acabar la xerrada, Joan Tornem una altra vegada Amb, amb el tema aquest Són mobilitat, bàsicament són vehicles Per particulars, també per a empreses I ajuntaments eh, Vehicles elèctrics I compartits mm. eh, Però Si anem a, a, a altres tipus de, de mobilitats O de, o de mitjans de transport, ens trobem amb, amb aquests transports de mercaderies internacionals que és una mica el, el, el que comentava abans del model mm. imaginem que és la societat la que per la seva demanda doncs deixa de consumir productes que sàpiga que venen de fora a la qual també és una mica complicat perquè a vegades venen components i es fabriquen aquí a mitja uh -huh. i després tornen però oh. ima imaginem que, deixem, que afavorim molt la producció local uh -huh. Clar, aquí el model exportador i de creixement és com una cosa que és religió. O si sigui, seguim parlant de creixement constantment. No? Els polítics, els mitjans de comunicació és el creixement i si seguim creixent és que, vol dir que la cosa va bé. I clar, eh, la, la contraposició és, és una... O sigui, el canvi econòmic que implicarà el consum local és una crisi econòmica global o no necessàriament perquè no ho farem tots de cop a veure, l'emergència climàtica eh, es basa en canviar d'hàbits en canviar la producció i el consum d'una manera radical eh, i molt contundent per tant eh, aquí hi ha un canvi d'hàbits cap a l'austeritat cap al producte local cap al consumir menys però de qualitat menys en el sentit no, no que passis gran eh, en el sentit de no despilferrar el menjar perquè se' llança molt, um, en el sentit de consumir més, menys volum de carn, que vol dir que els nostres conreus, perquè tenim molt de camp de conreu aquí a casa nostra, no? puguin produir més per l'humà i menys per l'animal mica en mica aquesta, aquesta transició. Uh, clar uh, aquest, aquest canvi d'hàbit es basa en un canvi bastant profund, bastant profund que encara, Um, sembla lluny però, però serà així, haurem de fer canvis profunds a les nostres vides, haurem de, haurem de consumir menys però de qualitat, canvi, canvi del tipus de menjar, no? de carn, de més vegetal. Però els mitjans de comunicació segueixen eh, utilitzant aquesta figura retòrica del creixement com a... Com a... Mm. bon indicatiu econòmic sí, clar. i, i l'exportació no? ara amb els arancels doncs, hi ha aquesta preocupació amb el sector de l'oli i altres sectors perquè els hi ha estan enganxats amb això perquè nosaltres hem de fer una feina com a poble de, de desvincular-nos d'aquest model i crear models alternatius que és el que estem fent uh, Som Mobilitat és un, és un model alternatiu a la mobilitat privada ens l'hem creat les persones uh, a nivell social no? no ens les han creat els polítics l'ecotxarxa, els grups de consum, Som Energia, tants altres entitats i iniciatives que han sortit d'aquest tipus s'han creat perquè la gent, hi ha un sector de la societat que vol viure d'una altra manera i de moment no diguéssim que no ens han vingut els mecanismes o les estructures fetes i ens hem de crear les pròpies estructures. Estem creant estructures de, de sobirania. Um, local de baix a dalt. energètica. fer el canvi de baix a sí. mm, però no serà suficient no serà suficient no però, però evidentment però però el nosaltres, pas... nosaltres això ho fem mm. part som ecologistes i lluitem perquè es canvien les polítiques no? però, mm, però ja caminem en aquest altre model qui vol, ara mateix ja pot viure d'una manera super sostenible, amb una petjada ecològica eh, neta mm. perquè hi ha alternatives fetes per la pròpia gent com som mobilitat, com som energia com altres iniciatives d'aquest tipus que permeten viure d'aquesta manera i per tant alinear el que són els ideals amb, les, amb els fets no? perquè molts de nosaltres i parles amb molta gent ostres que vull fer això no? vull fer aquest canvi cap a, a ser més ecològic molta gent ho vol fer però falta trobar el, les eines i d'eines ja en tenim Llavors, per fer el pas, doncs, bueno, cal una mica d'impuls personal i una mica de, de treure la mandra en alguns moments, no? Superar barreres, pors que tenim personalment per anar fent aquesta transició. I aquesta transició, per això es transició, no és una cosa que es fa de cop. Cada dia incorpores un nou element de vida ecològica. Un dia dius, va, doncs, em compro unes bosses reutilitzables per anar al supermercat amb aquestes vosses reutilitzables. Un altre dia dius, bueno, ara passo d'anar als supermercats a anar a unes botigues que tracten directament amb productors i, i, per tant, és una economia local. Després, el següent dia dius, bueno, doncs, hi aniré amb el, amb, amb el veí, hi anirem junts amb el cotxe i ens organitzem per d'allò. I cada dia, cada dia de la nostra vida, ens incorporant elements d'ecologia de, eh, en el nostre dia a dia. I d'aquesta manera... Sense, en aquest procés de transició, no? sense donar nos en anirem esdevenint doncs, persones amb eh, penxada ecològica neta. Mm. Mm. S'haurien d'imposar certes prohibicions o, o també podria ser, s'acabaran imposant restriccions precisament pel, per l'emergència climàtica? Tant de bo. Però seria una mica... És igual. igual, si la gent... O sigui, si no som capaços... No va fi no aquest avió perquè vostè ja ha volat un cop i no pot volar més en tot l'any. Trobo que, és que ha de ser així. Ha de ser així. És que si no... Si, no si, si els governants no poden fer això, ja podem plegar, que governin les empreses, que ja és el que estan fent. Com que hi ha hagut tant de mercat liberal, no? Eh... Um ha fet que aquest mercat globalitzat eh, hagi set un despilfarro i, un, i no pot ser, hi ha d'haver un control i tant de bo no hi hagués de ser perquè vol dir que la gent és prou intel·ligent com perquè no l'hagin de controlar igual que no m'agradaria que no m'agrada que es fiquin multes no m'agrada però clar, si no la gent corre no? No, no, o sigui, els sistemes impositius són negatius perquè fan societats, eh, o sigui, eh, es, es fan perquè la societat no és prou intel·ligent com per fer-ho bé, no? I ara mateix en el tema de l'emergència climàtica, i tant, que hi ha d'haver imposicions, obligacions, taxes, <laughs> perquè és que si no, no tenim res a fer. ecodelavall arroba gmail.com ecodelavall gmail.com L'Eco de la Vall A Ràdio Les Planes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 Però quan vaig tenir nou anys, llavors vaig agafar aquestes cases d'aquí debat que anaven en mar, vaig anar en bar amb les monges. El 42, o sigui, encara hi havia escola a Maiol, el 42, llavors la van treure a Maiol i la van posar a Mainat-s'hi era, a escola. I després eh, va continuar, però el, el que els, els, els nois grans van continuar allà a eh, Mainat-s'hi més petits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 vaig plegar d'anar a les monges d'aquí a Sant Esteve, i d'això jo vaig anar a estudiar a com vaig tenir set anys, fer una primera comunió, i cada dia havia d'anar a ajudar a la missa al capellà, abans d'anar a estudiar les nou, que tenia mitja hora d'arribar a l'eglésia, d'aquí a casa a l'eglésia a mitja hora a caminar. I després tornar al col·legi, t'hi cap aquí a aquí casa. I això era la vida que teníem. I allà als hostalets, allà on jo anava a escola, hi havia un puesto que batava un port, i quan n'hi havia algun... Que es havia de matar. nosaltres, el major Maiol del matí, marxant a escola, portàvem aquell porc allà a matar en aquella casa. Llavors anàvem aar al porc i llavors cap a escola. era l'lor que devien fer. <laughs>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 El meu pare, que, que, que va viure allà a Can Font, doncs anava embarcat a l'olò de peu, marxava a les 8 del matí, arribava a allà a les 4 o les 5 de la tarda. Les coses anava a peu, s'esmarçava molt de temps per desplaçada. -te. A vegades vinc a anar que és molt lluny, a portar, per exemple, una càrrega. Patates està a buscar, patates per fer aquí. No hi havia ni tractors ni camions per pujar ni carreteres. Hi havia, doncs, per exemple, per dir, d'aquí platrebé, si estan dues hores i mig, a eh, tres hores. Jo ho sé perquè el meu pare feia de treginer, o sigui de que tenia, feia el transport doncs, amb, amb mulos, amb matxos. A si principis d'aquest segle, pels camps no hi havia carreteres per anar-hi, perquè no feien falta. No hi havia carros, no hi havia sectors, i la gent que portava les coses del camp a peu perquè no sé seva, com amb algun macho un burro o un animal que s'hi carregaven, però llavors no feien falta carreteres. Jo, per exemple, recordo la carretera de la parcel·lària eh, de fa 50 anys, o 60. Era una carretera a molts, molts llocs fonda, més baixa que els camps al voltant, com plovia semblava anar d'aigua, estreta, molt estreta, per passar potser un carro justet. Una carretera que anava més o menys a la Tassa d'Ara, però anava de casa a casa, i prou. Encara podíem veure segons un per allà on passava la carretera, perquè ja després se'n va ficant, però no es va treure la peda que havia a sota. Llavors, en aquells punts, sempre el blat de moro queda més baix. amb la meva mare, anàvem a agafar el tren a la, a la, a la Palladero, entre Olot i les preses, el tren esperava i pujava el tren i si, si el tren t'escapava, peu cap Olot. Com que passava entre el poble i casa meu el dia passa per aquí, doncs el tren de fum, deu ser el de tal hora, a vegades portava retras, però més o menys ja sabies els horaris. Un cotxe, m'està tard va haver un cotxe, però només sortia un cop el diumenge, un cotxe de línia, que era a eh, Camp Molleres, i aquells, el, els dilluns, doncs, on tota la gent anava al mercat, doncs feia un viatge dos, pujava la gent aquí, les dones a vendre els ous, o els pollastres de plegat... Allà, el dilluns, venien uns mercaders i ja estaven, cada u esperava la seva parada, i aquells gent els que ho compraven. D'aquells diners que feies, eren per anar a comprar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 I clar, hi havia una debilitat. I aquí a ens deien les sargantanes. I en base els hi deien els lletissons. I bé, bueno, i els començàvem. Que vosaltres són sargantanes, sí, vosaltres què, lletissons? I hi havia això, aquesta debilitat. Els veïns de Puigperdines, els acompanyes, que són els companys i això, ens anàvem a acompanyar tirant tants rocs, pedres, perquè uns eren d'allà i els altres d'aquí. Hi havia nuclis com els hostalets, i en basc, era el mateix gent també. I la gent en va sempre, una cara és una mica així, en plan de conya, a la colònia, a la colònia dels hostalets. I encara ara, a vegades, la colònia dels hostalets, però els hostalets d'això no els hi agradava el batè. Això es plasmava molt amb el món del futbol, en aquella època, no? havia partits de futbol, que on una, un partit de futbol semblava una batalla campal. Bona, eh, que això és penal! Que no és penal! Vaig amb motor, pum, ja hi érem. Ja començaven dos jugadors i saltava el públic d'un i de l'altre. Aquell dia clar, era el dia que tothom, tothom d'alguna forma havia de fer sortir la seva, el seu ego, no? Com un Barça-Madrid a nivell de poble, eh? igual, igual. Documental 50 anys de la Vall d'en Barça.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 L'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes. Hem donat un pas, un pas molt important en el pas de l'agricultura convencional a l'agricultura ecològica. Això està molt bé i, i, i s'han pujat al carro de, de l'agricultura ecològica a les grans superfícies. Per què? Perquè moltes vegades ho veuen com un model de negoci. I una agricultura ecològica doncs, compleix amb una normativa, quins productes puc utilitzar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 I al mateix estem creant també unes relacions justes i saludables a nivell econòmic i social. O sigui, nosaltres volem crear relacions justes, volem que el paies pugui tenir un preu just. No sempre és així. Sí. Moltes Bé. vegades els paiesos, eh, o sigui, el, el, el, el preu que es paga per la, se, per la seva producció ecològica, moltes vegades està molt per sota de l'esforç que hi genera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 algunes llavors que estan tractades amb, amb, amb segons quins químics estan matant els ocells i per tant d'alguna manera sí, sí, sí però, que es... però no en ecològic eh? no, no, o sigui, no, no, en ecològic has de complir o sigui, sí que vull deixar clar que la normativa ecològica és estricta sí. el que passa és que tu pots complir només la normativa i ja està i ja, ja ho estàs fent bé uh -huh. però no és suficient o sigui, no estem fent suficient per cuidar el terra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 Tomàquet, i estàs contribuint a millorar -te el, aquest, el, el teu i el teu entorn. Inclús posar en valor el que suposa eh, menjar de forma saludable en les contes de la sanitat pública. Mm -hmm. o sigui, moltes vegades això no ho posem en valor. I és important. Quin efecte té fer les coses bé d'una manera estant i saludable en la sanitat pública? Ara uh, pensaves en, en, en els menjadors escolars, en els menjadors o, escolars o en menjadors d'hospitals? Penso, penso en els menjadors escolars, penso en hospitals, però penso en la teva salut. Si tu menyes uh -huh. millor, sí, sí. si menyes sense... Eh, que tu saps que, que aquesta verdura no té pesticides, tu pots, en, eh, tu, tu pots tenir una malaltia, aquesta malaltia d'un cos, a la sanitat pública. Uh -huh. És com el fumar, per dir alguna cosa.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 O sigui, fa poc jo feia una lectura, bueno, en un diari estaven dient que el preu dels fulls secs, ara que estem en temporada, d'admelles, d'avillanes, que estava sota mínims. Per què? I que l'únic que, que, que, que en certa manera eh, es comportava més o menys positivament era si era ecològica. Clar, això també farà que molta gent digui, bueno, pues em passarà a ecològic. Bé, bueno, benvinguts, sí, molt, molt bé, bé. Mm -hmm. perquè tindrem un producte millor i més, més ben valorat. Però per què ho fem, les coses? Jo crec que, que en moltes de les coses que fem hem de plantejar-nos per què les fem, no? Mm -hmm. I quines conseqüències tenen. I, evidentment, l'administració aquí té un paper protagonista important. És una gent de carri important. L'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes. Fa 12 anys que vam començar a dedicar-nos a l'agricultura ecològica, a l'horticultura i ensenyo a l'hort des de nens de P3 fins a l'escola agrària de Manresa que venen els de segon cada any i podem fer coses a nivell més, més d'interès general de com, de com es maneja un hort fins a coses més tècniques i podem entrar en detall, com que som tan poquets, podem entrar en detall tant, tant com vulgueu. Avui vinc sola però el projecte de l'hort diu... El, el fem entre dos, som en David i la Mar, som companys de vida i de projecte d'hort d'agricultura, d'horticultura ecològica, també. I vam començar amb un hort d'autoconsum, fa 12 anys, i ens agradava molt, era un hort completament autodidàctic, amb, amb prou feines distingíem el Vergínies de, de Pebroteres, amb el planter, i, i al principi fèiem moltes bestieses, com matar Uh, larves de Marieta i fer coses que no... Per, per, per simple desconeixement, no? Vèiem allà uns bitxos tan estranys i dèiem què és això i després, a poc a poc amb l'experiència i anar-nos formant amb llibres i també amb alguns cursos doncs en vam anar aprenent i ens va anar motivant moltíssim tot el tema i va arribar un, un punt jo estava acabant d'estudiar infermeria i en David estava treballant i quan ens hem quedat embarassats de la nostra primera filla va ser com un, un auto, no?, de dir, ostres, seguim amb aquesta direcció de fer una cosa que realment ens motivi, ens apassioni, ens agradi i que puguem tenir els nostres fills amb nosaltres, que seria tirar per l'horticultura i professionalitzar-nos, o fem això com a cap de setmana, hobby de cap de setmana. Llavors, aquell, en aquell moment estàvem molt motivats i vam decidir tirar endavant en aquest sentit i vaig acabar la carrera per deixar lo acabat en David va plegar de la feina que, que teníem i vam començar a trucar amics i familiars per vendre els excedents de, del nostre hort, que en aquell moment començava a ser una miqueta grandet, però era una cosa petiteta. I amb els anys ha anat creixent orgànicament. A mesura que n'hem anat sabent, hem anat fent una horteta encara una mica més gran, una mica més gran, de passar a trucar als clients vam començar el sistema de les cistelles, i a mesura que em vam anar prenent vam demanar de llogar un altre camp i un altre fins que ens hem vingut a instal·lar aquí a les Planes d'Hostoles, en una finca on hi ha unes 5 hectàrees de cultiu. Actualment en portem 3 a morta aproximadament. molt desinti... Depenent de com ho veieu, no? però no és molt intensificat. O sigui, no són les 3 hectàrees a fondo, sinó que que anem fent rotacions, hi ha guarets, deixem molts marges per vegetació, per fauna útil, per tot plegat i les altres dues hectàrees de moment hi tenim animals de pastura amb la idea de possiblement a la llarga fer-hi cultius més de llarg cicle o de guardar o coses que, que no s'hagin d'atendre a diari perquè no ens queden tan a prop. Mal Llavors eh, jo, jo també soc de pagès de tota la vida Joan i de petita jo veia que la feina de pagès era una cosa sacrificada, que no teníem vacances, que era molt dur, que sempre hi havia dificultats econòmiques i que no era molt agraïda, perquè em tocava doncs, collir patates o fer coses que, són, que eren dures. No? Llavors jo només havia vist una mica d'hort d'estiu de, d'autoconsum de, de la meva àvia i la veritat és que ni de petita ni de jove mai se m'havia passat pel cap que acabaria dedicant-me uh, a la pagesia, no? a l'horticultura. Però sí que durant tota aquesta infància i joventut acabes desenvolupant doncs, un, un amor, no? cap, un respecte també cap a la, la vida natural, cap a l'entorn que, que després queda. I, I quan vam començar a, a fer-ho pel nostre compte tampoc ens ven plantejar de, de, de que hi és una dificultat. No? És que va ser com tot molt, molt fluid i molt natural. Llavors, eh, com que vam començar d'aquesta manera que us explicava, i després vam anar a conèixer projectes agroecològics que ja feien el sistema de les cistelles, més o menys hem anat trampejant i també ha sigut mira casualitats de la vida que les nostres necessitats econòmiques han anat eh, d'alguna manera paral·leles al nostre creixement econòmic també no? I, a la, i a la nostra estabilitat. Llavors, per sort, ens hem anat fent grans a mesura que hem anat necessitant més, més ingressos i, i per tant la cosa ha anat bastant, bastant fluida. L'accés a la terra per un pagès clar és el principal per poder començar un projecte. Xins. Coneixem a moltes altres persones joves que es volen dedicar a l'agricultura o a l'horticultura o a la ramaderia o el que sigui que si hi ha ja d'entrada no tens un accés a la terra i ho has, has de pagar molt per accedir a la terra i és una dificultat de, de començar. No? Nosaltres vem tenir la sort que d'entrada el, el meu pare ens va, ens, va, ens va deixar un camp per començar el primer any i ens el va arrendar molt econòmicament el segon i el tercer però amb un sistema d'arrendament la veritat és que molt, molt senzill i molt, molt, molt bo per nosaltres i després aquí a les planes hem tingut molta sort de trobar una masoveria mesureria que tenim molts bons tractes també. i el canvi de paradigma amb, amb la pagesia com tots sabreu segurament els que estem aquí és que avui en dia no pots viure a pagès amb la diversificació petita que es feia abans de tenir quatre animals d'aquí, fer una mica d'autosuficiència, tenir algun camp, vendre una mica al gra, vendre la llet o el que sigui, que abans es, es malvivia però es podia fer. Avui en dia o bé tens milers de caps de bestiar o tens un producte molt, molt específic, et fas la venda directa i que tingui un valor afegit. No? i que tu puguis, per anar bé, vendre directament en el consumidor final. Jo pel que he anat veient és l'única manera. Això, molta passió i molta perseverança, perquè evidentment els projectes no, no són eh, econòmics via, viablement econòmics o, o donen molt rendiment als primers anys, sinó que és a base d'anar-hi reinvertint, reinvertint, reinvertint. reinvertint. Val? Llavors, jo he portat una selecció de, de fotografies si voleu, les anem passant, perquè sigui així una mica més a amè i podem anar comentant coses, d'acord? ¿vale? L'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes. Hi ha una escola estupenda, que és l'Escola Agrària de Manresa, l'Associació de l'Era, que està vinculada amb l'Escola Agrària de Manresa. Està molt bé. D'escoles agràries n'hi ha moltes arreu de Catalunya i cada una està una mica especialitzada en coses diferents. ¿no? Aquí a Santa Coloma tenim l'Escola Forestal, que està més especialitzada en, en forestal, i a l'Escola Agrària de Manresa estan més especialitzats en tot el tema d'agroecologia i per mi és molt interessant perquè cada any vénen els de segon d'aquest uh, un mòdul de cicle mitjà em que es diu no? que poden accedir a partir dels 16 anys I, i hi ha gent de totes les edats i, i realment clar, cada, cada un m'explica el seu projecte i els seus interessos i realment és que veig que surten molt ben formats i a més a més hem, a, a, hi ha molta gent que hi va i que, i que van amb molta motivació. Bé, potser, com que ens movem tant en aquest, en aquest món, em dona la sensació que hi ha molta gent. Potser dintre de la societat no és un gran percentatge, no? però sí que hi veig que hi ha bastant, bastant moviment. Jo, eh, en quant experiència experiències així és en xarxa, de productors i així, el que, el que he acabat veient és que Uh, sobretot en projectes productius, anem tan de bòlit, uh, cada un amb el nostre projecte, que sí que quan ens trobem ens motivem molt i farem, farem això, i farem l'altre, i farem allò, i llavors el dia a dia costa de trobar el temps de tirar, endavant, de tirar endavant projectes. Llavors, sí que amb internet, per exemple, és molt útil perquè pots estar en contacte, no? tenim un grup de WhatsApp, per exemple, de productors de, de Catalunya ecològic, Uh, bueno, una xarxa, no? després hi ha diverses xarxes avui en dia a tot Catalunya o per exemple tenim un petit grup per aquest hortet que tenim de, de plantes remelleres aquí a les planes, no? que hi ha un contacte que, que per internet es pot fer bastant no? pel, pel tema de telèfon i així però que el que és anar a reunions anar a xerrades tot això implica un temps i una voluntat que a vegades jo el que m'he trobat, nosaltres personalment i altres projectes productius que que acabes no, no destinant no? En, a, en, aquest, en aquest fer. Suposo perquè no acaben sorgint propostes després materials. Eh? Jo em sembla que estem encara una mica a les beceroles, encara estem una mica per davant de tot aquest. Vull dir, el, el, I l'exemple és les persones que estem aquí avui. Vale? Jo ja venia preparada per el fet de que poguéssim ser només en Joan i jo, o, o, o en Guai, o, o molt poques persones, però amb un altre poble que potser ja porten una mica més de, de rodatge o més a prop de les, de, de les urbes, de les ciutats grans, on hi ha més conscienciació sobre el tema ecològic, tindríem moltes més persones en aquesta sala avui en dia. No? Llavors, aquí jo penso que és a poc a poc. A poc a poc, anar, bueno, pas a pas, anar fent. Nosaltres, a nivell, a nivell tècnic, en quant a ortalans, amb aquest grup que, que estem en xarxa de, de Catalunya, fem una reunió, fem una assemblea cada trimestre i fem això. Cada vegada es fa en, en una finca diferent, fem una mica de primera assentada i de treballar temes que haguem de parlar o que haguem d'agafar acte i després fem una visita tècnica a la finca. Llavors, de fet, és la part que més ens agraden a tots, és la visita tècnica, perquè podem estar voltant, veient com l'altre cultiva una cosa o una altra, intercanviant experiència, coneixement, i és, és molt interessant. Sí. No, només que s'aturés el tema de la ramaderia intensiva, només amb això ja seria el gran què, perquè la ramaderia intensiva sí que Fa anys, per exemple, això que dèiem de la, de la formació, no? en un moment donat en què vaig demanar una subvenció agrària vaig haver de fer unes hores de formació per, per poder accedir a aquesta subvenció. Llavors, va donar la casualitat que en una de les formacions que estava fent, eh, que era en aquest cas era a distància, havíem d'analitzar una, una empresa, que en aquest cas era de ramaderia ecològica, era una, era una hipòtesi, eh? però era un exemple real del que podia estar passant. No? Era una empresa... Um, un, un, una, una casa de pagès, imaginem-nos, amb 50 caps de bestiar que s'havien d'adequar a la nova llei de benestar animal que dius, ostres, llei de benestar animal sona molt bé, en principi hauria de ser bo per tothom però perquè poguessis adaptar-te a la llei de benestar animal havies o bé de duplicar el número de caps de bestiar i hipotecar-te per poder fer les inversions necessàries per canviar les instal·lacions per poder-te adaptar a la normativa o bé plegar Llavors, clar, que la solució sigui doblar el nombre de caps de bestiar també significa doblar la quantitat de dejeccions ramaderes, amb la qual se'n va. I llavors, també va ser molt arran d'aquest punt ja, ja anàvem cap aquí, eh? però arran d'aquest punt moltes empreses petites agrícoles i ramaderes han anat tancant i s'han creat aquestes grans grans empreses ramaderes macrogranges, macrogranges que, que moltes vegades fins i tot estan com disperses. Jo tinc un cosí mateix que que, que treballa per, per un altre que simplement li porten els animals ell els ha d'engreixar amb la seva aigua s'ha de quedar les dejeccions ramaderes i li paguen un tant per animal i això em sembla que és una pràctica extensa a tot Catalunya, i a part és misèria per tant, quants més animals tens més bé et guanyes la vida i per tant sí, és, acabes tenint centenars vegada, i milers comarca, com us en què no, no hi ha ni una font que, que sigui... Els camps, les masies dels camps per fer turisme rural, els escorxadors, els escorxadors, ara es fa la farina, per tant, es fa la farina i llavors mm -hmm. entra en aquesta en aquest oligopòlia on aquesta, com deia, no? fa 50 anys es va reduir les persones que tenien accés a la terra, per dir manera, per concentrar-lo en... Jo que veig que hi ha com dos marcs d'actuació, no? Hi ha un marc d'actuació així més a nivell més gran, que és la incidència de, de les lleis, de la política i tot plegat, però després, realment, jo en el que l'única cosa en què em veig capaç de fer un canvi és en el meu dia a dia. Clar. Perquè quan, quan consumim, és el primer acte polític que fem. Quan sortim i consumim, no? estem posant els nostres diners cap a una banda o l'estem posant cap a una altra. Estem consumint un producte o estem consumint en altra I això en realitat sí que filosòficament podem pensar en grans canvis però en el dia a dia les úniques coses que podem fer són els nostres actes no? i també, això és una cosa totalment personal però penso que també cadascú està en el seu, en el seu moment, llavors podem fer, podem donar exemple eh, però jo penso que, que no... Eh, com es diria, fent demagogia o, o intentant persuadir a les altres persones, penso que no s'arriba lloc. En realitat, la manera més fàcil penso que és anar fent cada un i, sí, i, i, i està bé revaloritzar-nos i, i estar en contacte per, per recordar que el que estàs fent doncs, té, un, té un sentit no? i que té un valor i, i penso que és el millor que podem fer. Així